آقا قیمتی وی ما قبل خیر لکسرا دا غی نمک که متحرک خروب و طول و بان زمه ویل خواخ دا مازی مجهول یا دا قول و کسی دی واجب باید اولا دیکی با انشاءاللہ چر وقتی نرازی که خیری توی با چه کمدن و دعوی چه مزاری که لمجهول و تیدی رادی نو بس حرف مزارات لکھا ورکا زما او ما قبل خیر لکس ها. نه واپ کو خو ور مخکې نه خلاص خبره رو باندې پوه شوي که نه لکه یا تع علو کې د مخکې نه شته او بس ی فلو ووا ت راجوو کې د مخکې نه و ت سه حرانج موک ک نه شته یو حنج مو که و ک شته نو بس ی لو وو ی خبره روانند پوهي که نه بس دی شکال نهشته په یو فللممو لا توپ په خل غواي ته ویو دې اول د مجرد و خبره کوي ما قبل اخیر له وی کسرا ورکا او بس اولنی لازم باندې ده دغه زما قبل اخیر له سوې لوی زمه متحرک هرو اصول له ورکا زما ورکا نو ټول د ورته شی شعر سره دا اول شیر کې کوم نه د ماضی خبره ده او د دویم کې کوم نه د مضاری مجهول ده مزاری ويف اول الفعل ازم من والمتصل بالاخر صرفي مزين قوسل نړوم به تکه د فیل چې کم دغه اعظم ورکا والمتصل بالاخر کسر او چې کم د اخیر سره متصل له کینه ما قبله اخر دغه صور کا خر في مزين بچاتي فماضي کې قوسل لکه مثال سه شو وصيله موصي وجعلو في مؤزرع منفتاحه ك ينتحلم قل فيه ينتهى دپ کې دیم شو زمزارې څه چلو کا ما قبل اخر لسور کا فتحه او لمبي ټکي لسور کا زم ما د زنې زبا صرف ذکر کا او تاسو کې وجعلو مم من مؤزارع منفتاحه او ګردو چې کمن دي ما قبل اخر لره دي متصل به لا برهشر کې مت آخریر ته دظم رااج دی وجه هو م مزار ری منفتها پووګرز اودي ما قبل اخیر ل په مزارري کې مفت هو کاته ماقولو في جنونتهها لکه چې کمونو ی ته هی شو چې ل کېږي په کې په ووق د مبیل کې یونتهها ل سانیت کل اول جال هو بلا همو نازا وره کنه دی مربعی مزیدو کنه ده تسنه فعلون تسنه بابونه داسې چې دا غي شروع د تینګي چا نه کیږي بابي تفاعل بابي تفعل بابي تضح رج طيب تفعل لوتوي مجد رباعي مزیدو تضح و رج ده بس ده ده ده ده اگران ساگوی گوران شه مزاری مازی دی نسا که جوڑای مازی مجهوله که نا دا غد تای مطاوعانه تا دباب ده که نا دا غیل هم زمان وارکه خود دی سر جکم جوخت غلو سر هم سوارکه زمان وارکه تا دا حراجانو مون خوصان کرو که نا شما قبل اخیر می گذره دا غیل متحرک وروب چه مون خوصی دی غیل سوارکه زمانو و د داوې چې کم بابونه په خاصه کېږي شروع کې نو هغه تا سره چې بل د نغې فرام شو ورکم سمور نو بل طریقه سره لکه صحیح شو او چې کم بابونه په همځه وصله کېږي شروع کې نو کریم دې کیلو وسره هم ځمورم ان فعله ده کنه نو ان تج تا نه نو اوجو تو زم مض مطابق حروف له سوا زم اق متحرک حروف تی کنه ولګا ده په هغه تاریخو وي چې کوم بابونه په طایه متواصل کیږي شروع کی راغه سره چې کوم متصل ناغلم څور کا زم ورکا ټګړ مګړ د کیشته او چې کوم چې کومونو په همځه وسلی کیږي شروع کی راغه کو سره درم لم څور کا زم مالک اس تفعل دی کنه نو استوف کا اعلان دی اس تک رمن استوک ایس دو دابا ایس دو دابا او دو دیبا تک تک تک تک تک تک تک تک ایس دو دال نو او ٹھیک نشو ایج لوو دا ہم دو اس شروع کی کنا او جو لوپی ایس مرہ بوانو شو؟ درهم لفصور که کرا ده خبری دی ده دو شویرونو که دازه کرا ده ارچه اخپل اخپل اندازی ده ارچه اخپل اخپل اندازی ده روانی بوانو شوی وَالثانیت بلا منحزا او دویم چې متصل بلا فاصل د ده تای مطاوعات سرا ده تای چه سرا؟ مطاوعات سرا یعنی تا ده باب کل اول جعلَهُ بلا منازع پښاند اول د لرا پیچ أغړی دغه איז جګړه و ثالث الذي بهمذ الوصلي کل اول جعلنه كستحلي و ثالث الذي بهمذ الوصلي او درم أغت درم دهغه مازي درم دهغه باب چې بهمذ وصلی چا متلبسته په حمزه وصلی سره نو کل اول اجال لانه پشاند اولنیه او ګرځوا اولنیه مزموم ندل सका لك مثال استغلياشو مثال زیشو او دی اور بصی شیر کې سو ایتو صبر راګه دی اور بصی شیر کې دا اقول يا بيوق ذكر دی اور الله دا هغه تراشه وزیر دې زه وزیر زه ووځم ته هغه دا هغه دفتر مخه تللو سبا کې خاتم شو ووځي سره وزیر ووځو تاوی یقول يبي قانون ذکر کئ تا استپا دوا یقول يبي کټریم کوم ندریم اور تاسو ته خصوصي اړتیا دي موږ په څنځه پر خبري چې دو واو او یا چې کمدنو حرکت حذف کول ما قبل لې نقل کول او یا چې کمندونو اشمام کول دري واړه جاي دي دې کې و سر پیرشاو سرت کې داوی دی چې دا حکم چې کمدنو وجوبي دی خو اختیار پکې جواز دی ان دې دریو کې و یو خامہ هکایي خو ستوخه د چې کم یو کای شرط والا دا ذکر کرده ده چه مازی ده او عجوه کووی مازی د چاوی؟ عجوه کوس راشا اول د مازی مجهول قانون جاری کا قووی قو قو لا ده قو کنا قالاو کنا مزا قالا ده چه ده مازی مجهول جوڑ جوړ شو جوڑ شو قووی لا قووی جوڑ شو کنا اوس د واو ده کنا بویی آ یایی کنا بویی آ وز دی وایه حرکت یا غ چورلټ حذف کا چورلټ صحیح ده د وایه حرکت هم څه کا کا دی حرکت هم څه کا شارکت دې حذف کوو خو په خپل حال شوه پادش خودیینه مخکې زمراله دی یو شرو قارون و تل تراوله دی بهچا بدل کا پواو نو قولا بو عوایه قویله قولا او بو عکی بو یو هو شو کنه شو یا دا حرکت ما قبل ته نقل کا ما قبل تسګه نو قوی لکه د و حرکت قاب تسګه ته قاب دا غلدا سي کوي قاب باندې زم مار کنه په دا غلدا سي پر تینل کوي ور کا پتي په خپل سي زکه په یو ټکی دورات للی نشي نو به سیمي خیراش انده بيزو زايسي شي روک شي کا سره را له ځما چا پاشو قوی لوکره نو د و حرکت دی قبل تسګه تاسو شي شو په ولا زه مونږ با جوړ کې وقاري سي وقيلہ قاري به وتوي اغه ودی کښمان غوي لا دا په دې باندې ما شو شه فقيله خارته باندې تشيرو وشو شه انه شو دا وو مي अजून قانون را لګا نا مي अजून کده را اسه نا نو وو بچا بدل کا په نو نقيله بو يعو کنه نو دغه حرکت چالو ورته بيلا فايشوا مسياسا کينه شوا فايشوا نو بيع کیلا بيعه ايښوه درې يا اشما موخه شوګه مشما څنګه یو بیا به وقار کیلا قاري سي بو کېده تا همغه چل ورکړي څنګه راځي ته پخه خبر ورکنه ځما کثرې تمايلا کا کثر زميته څه کا مايلا کا دبرش خپل روح ده دخلور وانو ل بکارد دي زمونږ نه رواني کې څه خپل زمونږ چبا چې کم نه لا ور دي ساده قاريانو جو به غيڅ پکه کېرونه بدلې را بدلې دي دي اغه ریکوله شه موږ دا شو کوله تاسو ګر شوکی او کولجن او قیلغه خالصه د پاسي خبره پوه شو کنه نو ټیګی تیرواله وجای دی داده ده وی وقت سیر اويش مم پاسولا سی جن او عل عینا و زم شاكبو عفحتمل ندرېواله په یو دغه وسبه ده کنه خدای یې تنوکا وقت سیر کسر ورکا فالا فالا ورکا کسر نفاکلی ملا قیل او بو یا کنه ما قبل لند ما قبل حرکت ما قبل دڅه نقل کنه کثر اور کړه کو ویلو بو هم کنا کلکا کثر اور کا یا زموم په کیسه شو ویدا راغلی دا زم مرغلی دا هر ما قبل ته نه خلکا کنه او یا ته حذف کنه ته چې حذف کینو په کاپ او په فاسراله زم کنه کو ویلا بو یا نو چې دی او دوه حرکت تسکو دو په فاسه م پاتې شو کنه نو شو کنه او بل اشمامو کا اشمامو لانا را دی او اکسر او اشموم یا بوی ورکا فاد سلاسی لرا آغا فاد سلاسی چقو علم عینن چق اعلال اکڑا شوی پچاکی فعین کی فعین کلیم کسی شوی اعلال شوی اجوپی و ضم جاک بوا فاقتم او ضم بکی عمر اغلی دار لکا دبوا, لري. دبوا لري احتمال لری دبوا امسا لری احتمال و این بشکلن